Domingo 2 de febreiro de 2020 Por aquí, Juan Ortiz, Jordel en Twitter, camiñando Dándolle unha volta, arriba do Burgo Dende o Concello do Leiro, agora mesmo Camiño do Concello de Cambre Nun día ventoso, probablemente este desescoitar o vento Ainda que, como sempre, o micro que utilizo leva esa especie de peluche, non sei, de roedor, por chamarlo de algún xeito, que en teoría amortigua ese son do vento cando tropeza co micro, fai tantísimo vento oxe que probablemente o estedes a escoitar, ou de cando en vez apareza alguna racha que se escoite. O vento é unha protagonista máis, penso eu, da cidade da Coruña. Vai moito vento na Coruña, sobre todo polas praias, por Riazor, por Orzán, pero en calqueira punto da cidade. Créanse determinados túneles de vento, eh, mi madriña a de paraugas que se teñen estropeado por culpa do vento. Eu diría que todos aquí, todos os que vivimos na Coruña, temos algunha anécdota. Eu lembrome, nesa zona que vos decía, en frente da praia de Orzán, Cando eu estudaba, ou eu estudiaba en Salesianos un centro, bueno, que foi o bachiller e o co-oficionado ali, eh, o centro dos Salesianos está pegado á praia. Xusto, no punto máis ventoso. Nuna época, ademais, na que non había alertas, nin avisos, nin lerias, simplemente había vento e había vento, punto. Cando avisaban por algo, é que realmente si que era algo preocupante, como Hortensia, por exemplo, lembrame, non? A anécdota que, que me apetecía contarvos é eh, que un día, especialmente, era tanto, tanto, tanto o vento que facía que xogábamos a poñernos de xeito que nos dese o vento por la espalda e inclinarnos hacia atrás. E, e foron moitos os grados que conseguimos antes nese equilibrio inestable que producía o, o impuixe do vento Contra nosa espalda eh, A sensación era bastante flipante Sobre todo, poñíaste así Coas mans, cos brazos separados Do corpo E notar como o vento pasaba Entre esa, entre oco Que quedaba entre os brazos e o corpo Ainda me lembro desa de sensación O vento ademais aparte de, por exemplo, Como no tacto, ¿no? como vos estou comentando De cando en vez tamén Eres capaz, eres quen De visualizalo Claro, hai moi sinxelo nas árbores, o movimento que teñen as árbores ou, ou os matorrais e todo eso, pois hai un, é claramente un xeito de, de facelo presente á vista. Pero cando eu realmente cheguei a comprender que o vento se podía ver, foi nunha experiencia que tiven, nunha ocasión que un amigo da minha nai levou-nos a, a min e máis aos meus irmáns de pesca pola ría nunha chanela facía vento, bueno, no mar casi es que sempre hai algún tipo de racha de vento e ese señor, ese amigo da mina nai ensinou nos que podías ver na mar, na superficie da mar o vento porque cambia, cambia a textura que ten e era curioso de decir, mirade imos cara unha zona onde en a que cambiaba a dirección das olas e dixo, catádebos que no momento en que entremos ali E desnotar o vento na cara E efectivamente así foi Así que o vento Para nada é invisible Se estás atento Tamén es capaz de visualizalo E tamén o vento Faise presente moitas veces Aqui na ría como hoxe E non tiña pensado falarvos do vento hoxe Pero Con estas rachas Xusto esta semana tamén Que noutro día de vento en outro día dos que non choveu, aínda que en teoría iba a chover, camiñando a carón da ría, había unha persoa, había un señor, que lle estaba tirando pan aos patos e as gaibotas. Espectacular. Nese momento xuntáronse varias dúcias de gaibotas. As gaibotas que hai na ría, atrévome a decir que non son as gaibotas que se vos ven a mente, non? A imax da gaibota que se vos ven a mente cando escoitades a verba gaibota. Porque as gaibotas as que estamos acostumados e acostumadas son moi, moito máis grandes que as que hai por aquí na ría e viven do lixo, maiormente. Incluso son carnívoras e cousas así. Bueno, carnívoras tamén son, quero dicir, as gaibotas de aquí comen peixe. Pero vamos, que eu teño visto as gaibotas de cidade, por chamalas as algún xeito, matar palomas e comelas. A parte que son moi asquerosas porque... Xa sabemos todos os regalos que nos deixan os coches de cando en vez. As gaibotas que hai por aquí son moito máis pequeniñas, e son características, e, bueno, aparte de por tamaño, porque teñen como un punto negro a cada lado da cabeza. Seguro que un ornitólogo diría, eh, a especie non sei que non sei cando. Eu non o sei, pero as teño perfectamente localizadas, porque son as que abundan por aquí. Son un pouco miedicas, son bastante máis miedicas estas gaibotas que as de cidade. De feito, un, un dos sitios preferidos que teñen é subirse ás farolas. Eh, é, curioso, é, é gracioso porque te ibas camiñando, entón, segundo te achegas a farola, está a en riba entón, asústase, pónse a voar para posarse na farola seguinte. E seguindo te vas achegando, volta a termedo, avanzat a seguinte farola estamos así, pois ás as veces durante non che vou decir que un kilómetro pero eu que sei, varios centos de metros hasta que por fin se cansa en, normalmente o que fai é tirar caro medio da ría o caso é que aquel día que ese señor empezou a tirarlles anacos de pan Maiormente, máis que cisnes e patos e tal, había gaibotas e había moitas gaibotas e facía tantísimo, tantísimo, tantísimo vento que era maravilloso ver como voaban, como aproveitaban esa forza do vento para permanecer quietas no sitio, non? Estaban total e absolutamente paradas. E simplemente cuns mínimos movimentos que ti notabas eso, non? Que ese equilibrio que estaban conseguindo entre quedar así, bueno, un espectacular. Tan espectacular que moitas veces teñome parado para observalas non así tantas a vez que foi o espectacular do tema senón cando as ves dunha en unha porque normalmente é o que pasa pero vamos que ese bo espectacular que teñen as gaibotas é unha das cousas que me teñen namorado. e non vos vou negar que é tamén un dos alicientes que ten os a ir a camiñar cando fai vento ver esas gaibotas como se desenvolven contra o vento Bueno, meus, escoitades o vento. Aproveitéi xusto que tamén estaba a pasar por en baixo dun árbore que se estaba a mover e creo que de amplificou ese son. Nada, que se todo vai ben, o próximo lunes te desme de novo aquí con vosco. Una aperta, gracias por escoitarme una vez más. Y lembra de que también, se queredes, podedes me atopar no a kilómetros gratis. ¡Chao, chao!